Zénu kapitány egész éjszaka a távcső mellett volt, és fáradhatatlanul figyelte a Neptunuszt. A társaság nagyobbik fele vele irasztott. Ferri doktor ment csak el Péterrel, mert hajnalban a szaharába kellett indulni. Egyszer-egyszer illesztettük csak rá a szemünket a távcső okullárjára, és jól láttuk a Neptunusz nagykorongját, mellette pedig halvány kis pontként a tritont A várakozás ideje jó részt beszélgetéssel telt el. Alig különös színuszgörbéi izgatták a képzeletünket leginkább. – Értelmes lények üzenetei? – mondta Leon. – Na jó, vetettem közbe. Akkor mit üzennek? – Azt még nem tudom. Nem értem. De annyira szigorú matematikai logikát mutatnak a görbék, hogy semmiképp nem származhatnak spontán természeti jelenségből. – Ez neked elég bizonyíték? – kérdezte Mark. – Elég. – Nagyon tévedsz. Férevezet a matematikus agyad. A kozmosz nyelve nem lehet más, csak a fizika. A szám az is az emberi gondolkodás terméke. A szelit csendes Leon egyre hevesebben védte az igazát. A világ mindenségben élő értelmes lények közös nyelve csak is a matematika lehet. A világ és annak jelenségei mérhető mennyiségek. Számokkal kifejezhetnek, éppen ezért a fizika sem mondhat le a számokról. Mit bizonyítasz ezzel? A szám csak segédeszköz, amely minden lakott világba mást jelent. A fizika tényei, törvényei viszont azonosak a Földön is és másútt is. Leon nem hagyta magát. Mondd csak, már, hogy közölnéd valamely más bolygó értelmes lényeivel azt a tényt, hogy mi, földiek, ismerjük a hidrogén-hélium fúziós folyamatot? Egyszerűen úgy, hogy a rádiójelekkel vagy lézelsugárral közvetítenék két jelcsoportot. Az elsőben négy egyes jel szerepelne, a másodikban egy kettős jel. Valahogy így. Titi, titi, ti. majd rövid szünet után, Titi, ti. értelme az, hogy négy egyes rendszámú elem átalakul egy kettes rendszámú elemé. Hát helyben vagyunk, mondta diadalmasan Leon. Mennyiségeket, számokat használsz, hogy egy fizikai folyamatot megfogalmaz és megértes. Igen, de ezek a számok önmagukban semmit nem mondanak. Próbáld őket meg olyan lakott világnak sugározni, ahol még nem fejlődött ki a fizika. Mit érdenek meg belőlük? Semmit. Arról nem is beszélve, hogy fel sem tudják fogni a jelzéseket, mert nincs rádiótechnikájuk, és sejtelmük sincs a rézerről. Ez a két számcsoport csak azok számára érthető, akiknek már van atomfizikájuk, és eljutottak a fúziós energia fogalmáig. Ki tudja, meddig vitatkoztak volna még, ha Zénó kapitány fel nem kiállt a távcsőnél villant! Rögtön köréje siettünk. A tritonon? kérdezte Mark. Nem, de jóval kívül a Neptunusz korongján. Elépett a távcső mellől, és kivörösödött, fáradt szemét dörzsögette. Parányi, ragyogó, fényes pont volt. Tisztán láttam. Légy szíves, vett ki a lemeszt a tegyél bele újra. Van két óránk a következő felvillanásig. Két óra múlva valóban fellobbant a következő vörös villám s így ment ez hajnalig. Az első sorozat azt mutatta, hogy alig század másodpercig élő, fényes pont mozog a Neptunusz körül, parányival mindig réb jelenik meg. Egy hét kellett ahhoz, hogy ez a mozgás kirajzolódjék a lemezeken. Szabályos körpálya, állapítottuk meg egyöntetően. Egy Még Mégpedig olyan körpálya, tette hozzá Zénó kapitány, amely merőleges a látó irányra, úgy veszi körül a Neptunuszt, mint Glória a szentek fejét. Már ekkor nem volt velünk az obszervatóriumba. A csillagászati és meteorológiai adattárakat bújta. Később érkezett meg, amikor mi már túl voltunk az első csodálkozáson. Széles lendülettel nyitott be az ajtón, és köszönés helyett ezzel kezdte. Előkerültek a szilícium törpék. Mit beszélsz? Néztem fel csodálkozva. A többiek is értetlenül mellettek rá. Az utóbbi hetekben kezdtük elfelejteni a mi különös lényeinket. – Csak semmi álmélkodás, – mondta Márk ragyogó mosolyával. – Biztos adataim vannak rá. Várt egy kicsit, figyelte kíváncsi arcunkat, majd tettetett -tett közömbösséggel azt mondta. – A Neptunuszon vannak. Vagy benszülöttek ott, vagy átmenetileg oda telepettek. Viktor Zénó kapitány felé fordult, s a homlok előtt mutatta a kezével. Márk meghibbant. – Mi az te elektronikus hibernetikus? Már megint rövid zárat van a tranzisztorodba? Szép! És újból kitört belőle a gúnyos nevetés. No, elég a tréfából, szólt rá Zino kapitány. Beszélj úgy, hogy követhessük a gondolataidat. Kérlek, mondta most már komolyan Márk. Megállapítottam, hogy a sugárzások határozottan irányítottak, egyedül a földnek szólnak. Miből állapítottad meg? Először abból, hogy sem a hódon működő megfigyelő állomás, sem az észlelőkkel felszerelt, mesterséges hold egyetlen egyszer sem jelzett felvillanást, amikor mi a földön világosan láttuk. Ennyit eddig is tudtam, de ez még nem jelenti azt, hogy kizárólag a földnek szóló jelzéssel van dolgunk, és azt még kevésbé nem, hogy éppen a szilícium törpék sugározzák felénk. Türelem még nem fejeztem be, Ál, professzor nemrég a hol túlsó felére is telepített egy automatikus megfigyelő állomást. Ebből a célból? Nem, de ilyen jellegű észlelésekre is alkalmas. És most fogodzatok meg. Ez az állomás vörös villámokat jelzett. Váratlan fordulat volt, egyikünk sem számított rá. Zénó kapitány sem. Mikor? kérdezte izgatottan. Akkor éjszaka, amikor mi hiába lestük az eget. – Jó, jó, de mikor? – Elfelejtetted már azt az éjszakát? – Nem, ha jól emlékszem, hat hete volt. – Úgy van. És milyen csillagászati esemény történt éppen akkor? – Zénó kapitány elgondolkodott. – csak, azt hiszem, holdfogyatkozás volt. – Az volt? – mosolyodott el Márk. – Nem is kínozlak tovább a kérdezgetéssel, hanem elmondom, amit erről a holdfogyatkozásról tudnunk kell. A neptunus azokban az órákban szemben állt a nappal, tehát a nap, a föld, a hold és a Neptunusz csak nem szabályosan egy vonalba került. Így a hold elfette előlünk a fényforrást, viszont a hátsó oldalán felvette azt a jelzést, amely felénk irányult. Há, há, ez már bizonyíték! – bólogatott elismerően Zénó kapitány. – Rendben van, de akkor is hogy kerülnek ide a szilícium törpék? – Egyszerűen! – nézett rám már. Az adatok szerint a sugárnyaláb legfejebb ezer kilométerre haladja meg a föld átmérőjét. A mesterséges hód olyan elliptikus pályán kering, amelynek 1300 kilométer a föld közelpontja, így feltétlenül jelezné, ha a pályája bekerülne a sugárnyalábba. pedig nem jelzi. Egyszer sem jelezte. Értem már, értem, szólalt meg Leon. Az a feltevésed, hogy ilyen nagy távolságból ennyire irányított fénysugár nem eredhet természetes forrásból. Igen, annyi volt oldanám meg, hogy a vörös villámok csak lézeresugarak lehetnek. Ez biztos, mondta Ali. Márk Viktorra nevetett. Nos, tisztelt kibernetikusunk, mit szól ehhez ön? Viktor patetikus mozdulattal széttátta a kalját. Meggyőzött, uram. A következő pillanatban a két férfi összeülelkezett, és egymás csontjait ropogtatta. Te-te, hivadék! Te, – dörmögte Viktor. Ki ellen prédikálnál, ha én nem volnék ilyen? nevetett a szeme közé Márk. Hivatás átvesztett földön futó lennél. <gül> Ezt pedig igazán nem szeretném, hiszen a barátod vagyok. Zénókapitány vetett véget a nagy vidámkodásnak. Jöjjön csak kedves sátán vadik, szólt oda Márknak. – Talán mi is tudunk önnek valami meglepetéssel szolgálni. Azzal kezébe adta a Már lemezeket. Márk figyelmesen végignézte mindegyiket, aztán egymás mellé helyezte őket. De hiszen ez… – kezdett bele, majd hirtelen elharapta a mondatot. – Na, mondd csak végig! – biztatta Zénó kapitány. Tudtommal a Neptunusnak egyik természetes holdja sem kering ilyen körpályán. Jól tudod, valóban nem. A Triton pályája ennek a síkjára majdnem emberőleges. A másik hold, a Neriéda pedig elnyúlt elipszis alakú útvonalon mozog. Akkor ez? Úgy van, úgy, a vörös villámok mesterséges égitestről származnak. Márk körbefordította a fejét. Végig siklott rajtuk kamaszosan rajongó tekintete. Halljátok! Oh, oh, most már biztosan igazam van. Ismét rábokkantunk a szilícium törpékre. Ezt én nem állítanám még, mondta Zénó kapitány, de az már biztos, hogy a vörös villámok igen fejlett értelmes lények jelzései. Azonnal meg kell fejteni a jeleket. Úgy van, ez a soron következő feladat. Nem volt időnk az örvendezésre. Hirtelen vakító fehér fényesség tört be az ablakokon a szobába. Mi történt? kérdezte mietten. Mielőtt azonban bárki szólhatott volna, ismét tele lett a szoba szemfájdító ragyogó világossággal. Zínó kapitány ocsudott fel először, és mintha csak a szelén lennék, azonnal osztogatni kezdte a parancsokat. Márk és Viktor a stetoszkóhoz, Ali Leonnal a rádiótávcsőhöz, te pedig, markolta meg a karomat. Velem jössz, jegyzet, füzetel. Tollat, hoz magaddal! Két percen belül fent voltunk mindezőten a kupolába, és már széjjel a kupola rése, amikor ismét felizzott fehéren az ég volt. Az izgalom egyre nőtt, s nem csak nálunk, hanem szerte a földön. Az observatóriumok sóra bekapcsolódtak a munkába. Az elektronikus agyközpontok is jelentkeztek, hogy várják az adatokat, készek a feldolgozásukra. Zénó kapitány egyik óráról a másikra a felmérőhálózat parancsnoka lett. Egymás után jöttek a telefonjelentések, és Garmadával érkeztek a táviratok. Rám hárult a titkári feladat. Az első órákban azt hittem menten elveszek a rámzuhogó adatok és kérdések tömegében. – Csak nyugalom, nyugalom! – inted Zénó kapitány. – Ne kapkodj, mert akkor előbb-utóbb elveszted a biztonságérzetedet. Egyelőre csak azokkal a jelentésekkel törőd, amelyek a felvillanások égi helyzetét próbálják megadni. Az most a legfontosabb, hogy ezt meghatározzuk. Minden más utána következik. A következő pillanatban már a szomszédos kupolába dolgozó Márkot hívta fel a házi telefonon. – Mi újság? – Egyelőre semmi. Teljes bizonytalanság. Hallottam a hangszóróból Márk hangját. A felvillanás égi helyét még nem tudtam megállapítani. A műszerbe érkező szórtfény alapján a szimkép folyamatos. Akkor sürgősen állját a következő koordinátákra, mondta Zénó kapitány, s már diktálta is le az Ausztráliai observatóriumból imént kapott adatokat. Ha jól sejtem, fűzte hozzá, ezek a pozíciók a bakonyi objektum jelenlegi helyét adják meg. Minden esetre a nagyobb látózögű műszert használt, az elég nagy égterületet befog. Én is azt gyanítom, hogy a bakonyi objektummal történhetett valami. Csak az energia áramot sokallom. Az eddigi mérések szerint a fény intenzitása majdnem eléri az ütközésekkor keletkezett fény szintjét. Ez is azt bizonyítja, hogy a bakonyi objektummal van dolgunk. Hát, majd meglátjuk. Alinak is megadom az új koordinátákat, és a következő felvillanás után ismét hívlak. Nem kellett sokáig várnunk. Néhány perc múlva éppen ott, a nagy távcsövekkel mért égi helyen, ahol az antianyag égi testek tartózkodnia kellett, újra vakító fény lobbant fel. – Bizonyos, hogy a bakunyi objektummal történt valami? – kiáltott a nekem zénókapitány. kapitány. – Azzal feltárcsászta Márkot. – Hm? Mit mutat a színkép? – Változatlanul folytonos, és az ereje egyre erősödik az ultraibója tartomány felé. – Bekapcsolom Alit is? Pár másodperc múlva Ali vékony, rekettes hangja szólalt meg a hangszóróba. A felvillanások rádiószínképe csak nem pontosan azonos az antianyag égi ismert sugárzásával. A további megfigyelésekből egyelőre le kell mondanunk, mert a vakonyi objektum elérte látóhatárunk peremét. Az ügyelet az izlandi, grönlandi és labradori observatóriumokra hárul. Nem sokára együtt voltunk megint Zénó kapitány munka termébe. Fáradtak voltunk és csapzottak, de képtelenek voltunk arra, hogy hazamenjünk és lefeküdjünk. Az egymást követő izgalmak ott vibráltak az idegzetünkben. Könyökre dőlve ültünk az asztal körül, és vártuk, mit mond a kapitány. Ő is fáradt volt, de ezt rajtunk kívül senki se vette volna észre rajta. Elgondolkodva ült az asztalon, és különböző ábrákat férkált egy papírlapra. – Egyelőre hagyjuk a bakonyi objektumot, mondta nagy sokára. – Elégedjünk meg annyival, hogy a váratlan, fehér fényvillanások tőle erednek. Amíg fel nem jön ismét látó határunk fölé, ennél többet úgyse tudhatunk meg róla. Abba hagyta a rajzolást. – Folytassuk inkább ott, ahol félbeszakított bennünket. Ott tartottunk, hogy a legfontosabb most a jelek megfejtése. Úgy van, helyeselt Márk. Ne feledkezzünk meg Ali színusz sem, fűzte hozzányomban Leon. Gondolod, hogy a kettő között feltétlenül összefüggés van? kérdezte Zénó kapitány. Biztos vagyok benne? Örülök, hogy neked is ez a véleményed, ez megerősít a magam hitébe. Azonban ne csapogjunk, haladjunk lépésről lépésre. Először próbáljuk felmérni, mit olvashatunk ki a Neptunuszról készült felvételekből. Körbenézett rajtunk. Melyik kötök vállalkozik az első felszólalásra? Viktor felháborodottan tiltakozott. Csak nem csinálsz itt valami hivatalos értekezletet? Ó, szó sincs róla, de azért tartsunk rendet. Akkor tiéd az első szó joga. Elnevettük magunkat. Rendben van adta meg magát Zénó kapitány. Elmondok néhány adatot. A felvillanó pontokból felfedezett mesterséges holt kereken 300 ezer kilométernyire kering a Neptunusz felszínétől. N Nincs vajon ebben is valami üzenet? kérdeztem kíváncsian. Hát, lehet, hogy van. A pályának ez a távolsága azt feltételezi, hogy a keringési sebesség 5 kilométer másodpercenként. Ezt viszont feltétlenül ki kellene mutatnia a színképvonal változásának. Nem mutatja ki, betette közbe Márt. Ez pedig azt jelenti, hogy a keringési síkja percni pontosággal merülleges a látóirányunkra, tehát állandóan módosítják a mozgás irányát. Vajon kik módosítják? kérdezte kajánul Márk. A szilícium törpéd intett felé Zénó kapidány. Márk tapsolni kezdett. Ránk ragadt féktelen jókedve, tapsolni kezdtünk. Kapitányuk megbocsátóan mosolygott. Amikor lassan csend lett, Márkhoz fordult. Megkérdezte. Mit tudhatnak rólunk földiekről? Nagyon sokat. Halljuk, halljuk, kiabáltunk. Egy, emelte fel hüvelykúját Márk. Az általuk választott 6563-as hullámhoznak a színe vörös. Láttuk, mondta Márk. Láttad, persze, hogy láttad, kedves kibernetikusunk, de nem vontál le belőle semmiféle következtetést, csak azt, hogy vörös. Miért vörös? Azért, mert a törpék, felismerték, hogy ezt még átengedi a légkörünk. A hidrogénnek sem az infravörösbe, sem az ultraibója tartományba tartozó színei nem érkeznek el hozzánk. Óriási! mondta életében talán most először Leon. Remek fickó vagy! Mark elpirult. Ne butáskodj, akkor nem beszélek. Beszélj csak, beszélj, biztattuk izgatottan. Abban mit lásunk, hogy éppen fényjelenséggel üzennek nekünk? Gondoskodást! És ki képesek erre a gondoskodásra? Azok, akik nagyon jól tudják, hogy a föld légköre, magnetoszférája, a rádióhullámok nagy részét elnyeli, a naptevékenység összezavarja. Ezen felül tudják azt is, hogy mi a rezgések közül a fényre reagálunk a legélénkebben. – Kik ezek? – kórusban válaszoltuk. – A szilícium törpék! – Miért éppen a föld felé irányult az érdeklődésük? – Erre már nem tudtunk válaszolni. – Talán azért, mert rendkívül fejlett rádiótechnikájuk segítségével jeleket foghattak fel a földről? – válaszolt önmaga kérdésére Márt. – Igaz, hogy ezek a jelek nem nekik szóltak, és nagyon hézagosan lehettek, de annyit minden esetre megértettek belőlük, hogy itt olyan lények élnek, akik már ismerik a rádiótechnikát. Zénókapitány Zénó kapitány megcsóválta a fejét. Kezdünk megint egy helybe topogni, magunk körül forgolódni. Egyszer már eldöntöttük, hogy a jelek üzenetek, és hogy nekünk szólnak. Azt egyelőre mellőzzük, hogy miért éppen minket választottak ki társul. Inkább azon gondolkozzunk, hogyan is értettek meg bennünket. Ezt talán hamarábban reményre vezet. Például, mit tudhatnak meg rólunk, ha mi egy másodperces időközben jelzéseket küldenénk nekik? Rövid gondolkodás után Mark válaszolt. Feltéve, hogy ismerik a földtengely forgás idejét, ami valószínű, rájönnének, hogy az időegységünk ennek az időtartamnak 86.400 része. És ha percenként is küldenénk jeleket, abból már megtudnák, hogy nagyobb időegységünk a másodpercnek hatvanszorosa. Aztán, ha óránként is, ez már nagyon gazdag üzenet lenne. Világosan felismernék belőle, hogy a napot 24 órára osszuk, és nálunk a számrendszer a hatvanas és a tizenkettes alapon nyugszik. Leon elmosolyodott az asztal végén. Ezzel rögtön félre is vezetnénk őket. Hát ez részben igaz, részben nem, tiltakozott Márk. Azt azonban semmiképpen nem cáfolja meg, hogy ezen az úton azt is közölni tudnánk velük. Tízes számrendszerrel dolgozunk. Először leadnák másodpercenként kilenc rövidjelet, majd tizedikül egy hangsúlyos hosszabbat. Nem gondolod már, szólt közbe Zénó kapitány, egyelőre ennyi is elég? Fogadjuk el kiindulási alapul ezt a logikai sort. Először is nézzük meg, milyen időközönként villam föl egy-egy vörös villám. Fellaposztam a jegyzeteimet, és onnan olvastam fel az adatot. 117,5 percenként. Tessék! Keressük most meg a kapcsolatot a 117,5 perc és a Neptunusz tengelyforgácsa között. Az utóbbi 15 óra 40 perc, és ebben a 117,5 perc kereken 8-szor van meg. Ez azt jelenteni? kérdezte Leon hogy feltehetően a nyolc egyenről része rehozták a napot. Valószínű. Akkor ezért ismétlődik annyiszor nyolcas a jelzések között, mondtam én. Ebbe már nem vagyok ennyire biztos, Ráztál a fejét Zénó kapitány. Szerintem a nyolcas egészen mást jelölhet. Mit? Zénó kapitány felállt, s megint a táblához ment. Felírom nektek az eddig kihámozott csoportokat. Gondolkozzunk együtt. Egy-egy sorozat két csoportból áll. Az első csoportban 117,5 perces időközökkel van három jel. Majd kétszer ennyi szünet után egy jel. Azután hosszabb szünet következik, és ismét felvillan a három jel. De ezután már nem egy, hanem rövid szünet után tíz jel következik. Valahogy így. Fölírt a táblára egymás után három egyest, egy kötőjelet, egy darab egyest, egy kötőjelet, három darab egyest, egy kötőjelet, és tíz darab egyest. Ez 31 és 310, szólalt meg Leon. Ennyinek olvastam én is. Ehhez a sorozathoz azonban jön még a három, majd 8 jel. Az előző két szám alá írjuk oda az utóbbi kettőt is. Mindig idegenkedtem a sok számtól, türelmetlenül megkérdeztem. Mit tudtál ezekkel kezdeni? Majd együtt kezdünk velük most valamit, mosolyodott el Zénó kapitány.